Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Och den här gången så ska vår podd få en mer forskningshistorisk profil än vad den annars brukar ha. Den kommer nämligen att handla om något så intressant som folkloristiska termer. En del kan man ha nytta av att kunna, andra är... Med full rätt, helt bortglömda av alla utom en och annan ålderstigen folklorist. Det vill säga sådana som jag och Bengt som känner igen en del av de här termerna. Och anledningen till att vi kommer att vara lite mer akademiska än vanligt det är en e-post som vi har fått från Mattias Nyberg. som skriver så här att på kringelkrokig väg stötte jag igår kväll på ett Carl Wilhelm von Sydoffs begrepp som det vore spännande att få belyst. På grund av den sena timmen hade jag slagit upp John Blund i nationalencyklopedin och blivit upplyst om att denne är en del av en fikt en i sig intressant kategori som inte jag kände till förut. Och som andra exempel på fiktfigurer så jag nämnde jag då artikeln brunskubben och Storken. I artikeln om fikt, skriver Mattias Nyberg, så blir man föreslagen att jämföra med diter. De verkar, skriver han, utgöra en svårfångad men fascinerande typ av folkdikt. Exemplet man ger i Nationalencyklopedin är närmast kryptiskt. Diten och så kommer det där. Utanför gården ligger en sten som vänder sig var gång den känner doften av nybakat bröd. Och det betyder att de som äger gården är så snåla att de låter brödet bli torrt innan de ger det åt gårdsfolket att äta. Och så frågar Mattias så här: då. Hur ringar man bäst in vad en dit är för något? Är det någon slags folkaforismer snarare än ordspråk? Ett fristående budskapsbärande grundmaterial till en opåhittad berättelse. Och nu vill han veta om det finns fler exempel. Och jag kan ju bara säga Bengt att det är väl en himla tur att du har undervisat i folkloristik vid universitetet en gång när du begav sig. För nu kommer väl grundkursen, eller hur? Ja, men faktum var att när jag undervisade om folkloristiska termer så slopade jag. Den här termen dit för att jag tyckte kanske att det var överkurs. Men som Mattias Nyberg skriver så är dit, alltså DIT, det är en term som på sin tid lanserades av en pionjär inom svensk folkloristik. Och han hette, just som vi hörde, Carl Wilhelm von Sydow. Inom parentes var han pappa till Max von Sydow. Och han hade som sitt mål att etablera folkloristiken eller folkminnesforskningen som ett självständigt universitetsämne med en egen vetenskaplig terminologi. Hans föregångare i Sverige och de var inte så många. De hade nöjt sig med facktermer som användes inom nordiska språk och religionshistoria. Men von Sydow han trodde att folkloristikens vetenskapliga status som ju inte var särskilt hög på 1910, 20 och 30-talen att den skulle höjas väsentligt om man utarbetade en heltäckande terminologi för alla folklorens genrer. Och han gick till verket med stor energi och publicerade den ena artikeln efter den andra med förslag på termer. Och meningen var att de skulle kunna användas av forskningen inte bara i Sverige utan också internationellt. Termen dit går tillbaka på franskans on dit man säger och betecknar all den muntliga tradition som inte är berättelser utan har formen av enkla påståenden. Och... Av de flera hundra facktermer som von Sydow försökte lansera är så gott som alla glömda idag. Och det gäller nog måste man erkänna också termen dit. Och det gäller i ännu högre grad de underkategorier som man 1937 presenterade i artikeln Folklig dit-tradition, ett terminologiskt utkast. Där skiljer han mellan Assertivditer som helt enkelt påstår något, framhåller något som ett verkligt eller inbillat faktum. Och imperativditer som ger föreskrifter eller råd. Assertivditerna kan i sin tur delas in i memoralditer och fantasi, kausal och jokularditer samt ominalditer- och jag har under alla mina år som folklorist aldrig hört någon kollega använda de termerna. Men du vet vad, alltså jag måste ju faktiskt när du pratar om alla de här diterna, fantasi och kausal och jokularditer och min och annat. Alltså jag glömde ju titta efter, men vi måste ju se efter vem som skrev artikeln i nationalencyklopedin. Ja det var ju jan svar. Det var jan svar som Svan var som elev till från sydav och lite trogen. Alltså han, han hade en känslomässig relation som som vill ville rädda några av de här termerna. <laughs> ja, men då termerna. förstår vi ju. Då har vi ja, en förklaring där eftersom ja, det ju inte används. Mm. Men för att ge en föreställning om vad för slags folklor från Sydow tänkte på- så ska jag återge några av hans exempel. Ett exempel på en memorial dit det är- Under det här trädet ska Karl XII en gång ha vilat sig. Det finns ju hur många träd som helst som Karl XII då påstås har legat under- en fantasidit är till exempel uttrycket Mossakärringen brygger, som man säger om dimmor som syns över en mosse. Eller, björnen har en mans vett och tolmans styrka. Det har man menat eh, framförallt i norra Sverige. Mm. Och ett exempel på imperativdit, det är man ska spotta tre gånger då en svart katt springer mm. över vägen. Mm. Vi återkommer väl till det, men det glider ju över i talet sett. Och de här. Vi mm. tar väl det senare kanske i podden här nu då. Mm. Men eh, nu om vi pratar om Fonsido lite mer här. Så han var väl ganska polemisk har jag förstått, och överstått. Och jag menar bara det här att han ville genomföra alla de här termerna. Men han var ju också inblandad i lite akademiska strider på grund av det här ja, Åtskilliga Sälv, strider Åtskilliga till ja, och med mm. Jag kommer ihåg att jag hörde om det här att han bråkade med den lärde religionshistorikern Martin P. Nilsson, som också han var lundensare då har jag hört att det var inte så va? Jo då, och det var deras syn på folktron i det gamla bondesamhället som gick isär Tyska forskare på 1800-talet som Jakob Grimm och Wilhelm Manhart de uppfattade många av de folkliga sängderna och riterna och läkarna som levde kvar då i det tyska bondesamhället som rester av förkristen religion. Och Martin P. S. Nilsson han höll i stort sett med om det men från syd och underkände de här tolkningarna. Och menade att mycket av det som uppfattades som folktro aldrig hade varit trott av vuxna människor. Vuxna trodde inte att storken kom med nyfödda barn. De ville bara slippa förklara för barna hur det gick till. Och vuxna trodde inte att det fanns en brunnsgubbe i brunnen som tog barn. Det var ett pedagogiskt knep för att hålla barna borta från brunnen. Och i vår tid så tror inga vuxna på Jomblund och påskaren. Det är bara barn som gör det. Alla de här föreställningarna som kan se ut som folktro men inte är det kallade på en just för fikt. Jag tycker faktiskt att du går rätt hårt åt eh, sydavs eh, olika termer här inom folklorestiken. Men är det verkligen så att alla är oanvändbara? Nej, det, så, det, så är det inte faktiskt. Några av dem har visat sig fylla en funktion. Och termen fikt som jag nämnde här, eh, den hör till dem. Det, det är bra att det finns en sån term som talar om att någonting kan se ut som folklore, men det behöver inte vara trot för det. Och en annan term som faktiskt fyller en funktion det är memorat som von Sydow då lanserade. Och det kan definieras som en berättelse som går tillbaka på en verklig upplevelse. Och eh, memoratet eh, det är en term som ofta används tillsammans med sägen. Och mellan memorat och sänger råder en slags växelverkan. Eh, ett memorat det kan då vara en berättelse om en spökupplevelse- och –som kan sen byggas ut med episka detaljer så att det blir en sägen med fast intrig. Och omvänt så kan Sängnerna påverka innehållet i memoraten– –genom att berättaren han tolkar sin upplevelse med hjälp av Sängner som han eller hon har hört. Och en typiskt rationalistisk från Sydow-term, för Sydow var ju oerhört rationalistisk– det är expectansillusion, men jag har faktiskt använt det några gånger. Än idag kan man höra folk berätta om så kallade ankomstvarsel. Man tycker sig höra hur någon kommer och stampar av sig i och Tio minuter senare kommer den här personen och man hör samma ljud igen. Men det är enligt von Sydo då våra sinnen som spelar oss ett spratt. Vi Upplever någonting vi har väntat på. Vi råkar ut för en expectansillusion. Och ämnet för dagens podd, det har vi fått efter en förfrågan från Mattias Nyberg som har skrivit till oss och frågat just om det här med diter. Och han fortsätter sin e-post och undrar lite nu då. Är följande dit skriver han. Ändå något sa han som fick se åmål. Och så läser han i Bevingat, det är väl den där bevingade ord jag, från år 2000, att ändå något Safan fick se Åmål. Och där skriver han, kategoriseras uttrycket som ordstäv med grund i en berättelse. Och då kanske man inte har att göra med en dit. Vad säger du, Bengt? Ja, alltså den vanligaste formen är ändå något Safan när han fick se Åmål. Och den här genren den kallas som sagt ordstev eller velerism. Och velerism är då en internationell term som går tillbaka på Pickwick-klubben. Och eh, Sam Weller som är en betjent till Mr. Pickwick. Han använde de här ordstäven hela tiden. Men eh, ordstev och andra såna här termer inom ordspråksdiktningen- det, det är en enkel och begriplig terminologi- som delas av de flesta ordspråksforskare. Men termen dit som från Sydow då definierade den- passar inte in på ändå något, sa när man fick se åmål. Det är ett ordstäv. Ja, och sen gör Mattias Nyberg en avslutande reflektion- i sin på apropå åmåluttrycket. Min morfar använde varianten utan fan- jag anar att det var den varianten han var bekant med. Men det skulle nog i så fall förutsätta att censureringsgreppet gjordes och fick spridningen redan för mer än hundra år sedan. Och för övrigt så nöjde sig morfar ofta med att säga ändå något. och Jag tror att han alltid underförstod fortsättningen men kanske fanns ändå något som stående uttryck redan innan det kom en fortsättning. Kan man tänka sig att ett ordstäv som ändå något Safan fick se Åmål har kunnat tillkomma på inspiration från det här kortare uttrycket genom att man har byggt ut det, eller ska man snarare anta att processen har gått åt andra hållet? Har det vuxit ut eller har det blivit avkortat? Mm. Ja, Mattias Nyberg alltså, jag kände ju till då tre former och det. ändå något sa han som fick se Åmål eh, som morfar sa och... Eh... Ändå något sa fan när han fick en mål, och sen bara ända något. Och jag tror ju att det är det fullständiga ordstävet som förkortades till bara ända något. För det där är en process som många ordspråk och ordstäv har gått igenom. Vi säger ingen kor på isen, men de flesta känner inte till att det finns en fortsättning. Så länge rumpan är på land. Och när hela ordspråket är välkänt så räcker det ofta med att säga de första orden. Många nöjer sig med att säga, man ska inte ropa hej. Och låter fortsättningen vara underförstådd förrän man kommit över vecken. Då mm, får vi hoppas att Mattias Nyberg har blivit lite klokare på detta med diter. Men frågan är hur det är med oss andra om vi begrepp så mycket av den här <laughs> terminologidiskussionen. Det är faktiskt ganska svårt och. Det vi gör är ju också att vi tar ibland lite udden av det fantastiska innehållet som finns uh -huh. i vår folkråd när vi gärna ska börja stoppa in det. Och får jag säga något sammanfattande ja. så tycker jag att man ska försöka begränsa terminologin till ett minimum, till ja. de absolut nödvändigaste termerna. De andra det... behövs kanske inte. Nej, de behövs faktiskt inte. Då är vi nog överens om det. Och eh, har ni som lyssnar på vår podd uppslag på Fler ämnen som vi ska ta upp här i podden, vi kan sätta tänderna i det mesta, då ska ni vara så snälla att höra av er till oss på vår e-postadress som är lyssna -podden och podden den producerar vi med ekonomiskt bidrag från Kungliga Patriotiska Sällskapet och det är vi väldigt glada över för det betyder att vi kan fortsätta att spela in det här med gott stöd av Tobjörn Samuelsson som hjälper oss att göra poddradio. Och Patriotiska Sällskapet det är ett sällskap som har en historia som sträcker sig hela 250 år tillbaka i tiden.